Tervetuloa Lukupuoli radion pariin. Me olemme kaksi äidinkielen opettajaa, jotka terävin sanankääntein, mutta hellin mielin käsittelemme suomalaista kaunokirjallisuutta. Ja Tämäkin... ehkä joskus ulkolaistakin. No ehkäpä sitäkin, mutta silloinkin se on paras olla kirjoitettu suomeksi. Mielellään. Tähän ensimmäiseen ohjelmaan olemme valinneet käsittelyyn teoksen, joka on puhuttanut suomalaisia tässä. Viimeisen puolen vuoden aikana enemmänkin on puhuttu kansaa yhdentevästä lukukokemuksesta ja kaikkia sen näköistä. Sofi Oksanen ja puhdistus. Kyseessä on siis Sofin kolmas romaaniteos ja Finlandia palkittu teos voitti myös Runeberg palkinnon tämän vuoden puolella. Matti, onko tämä kirja tämän kaiken saamansa huomion ja hehkutuksen arvoinen? No joo, mun mielestä voitais oikeastaan lähteä ajattelemaan sillä tavalla, että kun se on kerran saanut sen huomionsa ja hehkutuksensa, tai no ainakin sen huomionsa, niin on se jollain tapaa sen ansanut, eli jotakin siinä on Sofi tehnyt oikein, että se on saanut tämmöisen, ää, sanotaanko, suuren yleisönkin huomion osakseen tällä teoksellaan. Kyllä. Eli sehän on tosiaan yhdistänyt tämän, että sitä tykkää sekä kriitikot että sitten suuret kansanryhmät, että edellinen vastaava taisi olla Kari Hotakaisen tämän juoksuhaudan tie, jolta on vastaava onnistunut. Aivan totta, jos puhutaan näistä Finlandia-palkituista teoksista. Kyllä joo, no tietysti sitten Tervoa ja tämmöistä on ollut siellä välissä, jotka on myös myyntimenestyksiä ollut. Aivan. Mutta voitaisiinko lähteä purkamaan sitä, että mikä tässä teoksessa sitten on se, juttu, joka vetoaa nyt tähän aikaan ja tämän aikakauden lukioihin. No mitä sä itse luulet? Mitä sä heittäisit tähän? Ö, tässä on ehkä no monenlaisia piirteitä varmastikin. Ö, siis nehan tunnetaan feministis feministisistä ajatuksista ja tämän ideologian edustajana, Joo. joka ei varmaankaan heikennä ainakaan hänen asemansa tällä hetkellä. Ö, hän on taitava kielenkäyttäjä. Ja hän tuo sitten tämmöistä vähän uudenlaista näkökulmaa kirjallisuuteen, että eihän nämä aiheet sinällään, mistä hän kirjoittaa, niin ole uusia, mutta niihin tulee tämmöinen uudenlainen näkökulma, että ne ei sijoitu Suomeen, mutta ne vois sijoittua. Ja musta tuntuu, että tässä on jotain. Joo, periaatteessa ollaan hyvin lähimaastossa ma liikenteessä, kirjan sijattuu pääosin siis Viroon. Ja neuvostoviron sitten myös. Kyllä. Ja tuota, ehkä myös se, että kyseessä on kirja, joka kertoo pääosin sodasta ja sodan jälkeisestä ajasta. Ja tähän on otettu tämä naisen asema mukaan. niin Se voi olla tämmöinen ikään kuin koukku, joka sitten houkuttelee lukijoita. En tiedä, houkutteleeko mieslukioita vai naislukijoita tämän kirjan parin sitten. Niin, no vaikuttaisi, että molempia jokin tässä houkuttaa, koska tosiaan menestys on ollut näinkin mittava. Kyllä. No, miten sä Janne vertaisit tätä, sä oot käsittääkseni lukenut tämän Sofin esikosteuksen Stalinin lehmät, niin miten Joo. sä vertaisit tätä puhdistusta siihen? No kyllä mä sanoisin, että Sofi on jollain tavalla siitä kasvanut kirjailijana ja ehkä löytänyt sen oman tyylinsä. Ö, siis Stalinin lehmissähän oli nähtävissä näitä Sofin tavaramerkkejä jo, oli rankkaa tarinaa, oli värikästä kielenkäyttöä ja tämmöistä tota hätkähdyttävyyttä, jos se nyt näin muotoillaan. Ö, tässä puhdistuksessa näitä samoja elementtejä, mutta mun mielestä ne Stalinin lehmissä tuntui ajoittain jopa itsetarkoitukselliselta oli jossain määrin ehkä liiankin hankalaksi tehty tämä kielenkäyttö, ja sitä mun mielestä puhdistuksessa ei enää ole. Eli hän on ehkä nyt niin kuin vähän se vimma siitä tasoittunut ja tehnyt kyllä erittäin hyvän teoksen. Joo, mä oon oikeastaan samaa mieltä. Itsekin on tämän staalinin lehmät vaivalloisesti pakko myöntää, kahlannut läpi. Ja mm. kyllä tässä oli mun mielestä ihan eri tason tarina jo kyseessä, paljon suurempi tarina, ja... Äh, Jälleen liikutaan monissa tasoissa, mutta nyt se toimi jotenkin, varsinkin kirjan loppupuolta kohden, toimi huomattavan paljon paremmin kuin Stalinin lehmissä, joka oli musta, no jos mä sanon rehellisesti, niin ehkä jopa vähän tylsähkö teos tai sellesti, että se ei herättänyt mitään kominisoja tuntemuksia ainakaan itsessäni. Joo, tämä puhdistus tosiaan vältti sitten tämän karikon, että puhdistushan lähti liikkeelle hirveän voimakkaasti, ja sitten helposti käy näin, että kun tapahtumat ei meinaa edetä, niin tämä jäntevyys siitä putoaa, mutta sitä ei mun mielestä tässä teoksessa tapahtunut. Joo. Se jakso kantaa loppuun saakka. Kyllä se jakso aivan totta. Tuossa aikaisemmin sitten viitattiin vähän tähän ö, feminismiin ja tähän, että miten Sofi sen teokset vetoaa naisyleisöön, niin näkisitkö sä, että tämä kirja on saanut jonkunlaista ylimääräistä arvonnousua sitten sitä kautta, että se tosiaan ottaa näinkin vahvan naisnäkökulman? Kyllä mä luulen, että jossain määrin se on saanut, tai siis totta kai se on saanut, jonkinnäköistä arvonnousua siitä, mutta en mä tiedä, että onko se välttämättä ylimääräistä. Oksanen tuo kuitenkin tämmöisen uuden näkökulman, tai nyt ei täysin uutta, mutta ehkä semmoisesti vähän käsitellyn näkökulman tähän aiheeseen. Ja sillä tavalla ansaitseekin sitten oman huomionsa, oman arvostuksensa. Öö, varmasti Sofi Oksasella on tietty semmoinen ihailijapiiri, mm. joka... Ostas vaikka Sofi kirjoittaisi keittokirjan tai erää oppaan. Mutta tuota, kelläpä taiteilijalla ei olisi. Aivan joo. Ja siis tota, niin kuin tuossa aikaisemmin vähän viittasinkin, niin mun mielestä Sofi ei kuitenkaan tällä teoksella pyri kosiskelemaan tätä fanipiiriä tai mitään muutakaan joukkoa. Vaan tämä on hänen näkösensä teos ja ilmeisesti ihmiset tätä haluaa lukea. Aivan totta. Tähän liittyen voitaisiin sanoa sananen tästä mieskuvasta, mikä teoksesta välittyy, ja sulla oli tähän lukunäytettä. Joo, mulla on pikku lukunäyte täältä. Tuota. Sen varran voisin alustaa tätä lukunäytettä, että tässä yksi kirjan henkilöistä, Aalite, kertoo hieman miehestään, ja ehkä siitä on hyvä lähteä sitten käsittelemään tuota kirjan mieskuvaa. Martinin hampaiden väleissä oli aina sipulin varsien jäänteitä ja mies oli tukevaa tekoa. Hänellä oli raskaat lihakset, käsivarsissa roikkui löysää ihoa, kainaloiden kohdalla ihohuokoset olivat isompia miltei olkapäähän asti. Pitkät kainalokarvat olivat hienkellertäviä ja paksuudestaan huolimatta haperon oloisia kuin ruostunutta rautalankaa. Luolamainen napa ja lähes polviin roikkuvat kivekset. Oli vaikea kuvitella, että hänellä olisi koskaan ollut nuoren miehen kiinteitä kiveksiä. Hänen ihohuokosensa olivat täynnä talia, jonka tuoksu vaihteli sen mukaan, mitä hän oli syönyt. Tai sitten aalite vain kuvitteli. Hän yritti kuitenkin äh, laittaa ruoan ilman sipulia. Ajan myötä hän myös teki parhaansa oppiakseen katsomaan Martinia, niin kuin nainen katsoo miestä, oppiakseen vaimoksi. Ja vähitellen hän alkoi onnistua siinä seuratessaan, miten Martinia kuunneltiin, kun hän piti puheen. Siinä pieni lukunäyte. Joo, se oli kaunista. Minustakin tämä oli erittäin niin kuin, suorastaan miesruumista palvova <tos> lukunäyte. Joo, näin varovaisesti arvioituna. Kyllä. Tota, minkälaisia on tämän teoksen miehet? Pahaosin teoksen miehet on pahoja ihmisiä, voidaan sanoa. Siellä on raiskaajia, on tämmöisiä muuten vain vastenmielisiä henkilöjä, niin kuin tämä Martin tässä äskeisessä lukunäytteessä, ja, ja, mm. ja, ja ihmisten hyväksikäyttäjiä, tai naisten yleensä, tai lasten. Kyllä, ja sitten tämä ainut sympaattinen tyyppi siellä teoksessa, niin se on tämä, jota nämä jota naisten täytyy suojella ja auttaa, jotta hän ylipäänsä säilyy hengissä. Joo, hän on tämä tuota Hans, Eerikin poika, Beck, Kyllä. Jota, joka on sitten taas, kun teoksen lukee loppuun, niin paljastuu, että hän on oikeastaan niitä ainoja, ainoita hyviä tyyppejä tässä, semmoisia puhtaasti ehkä hyviä henkilöjä, ainakin Aivan. minun mielestä tämmöinen siinä välittyy. Se on mun mielestä ollut hyvin paljon tässä oikeilla linjoilla ja sitten voidaan tietysti kyseenalaistaa sitä, että jos tehtäisiin vastaava teos, jossa naiset esitettäisiin näin yksipuolisessa valossa, niin mikä on, mahtaisi olla reaktio siihen? Niin, mä en tiedä, että se, se voi saada aikaan voimakkaan vastareaktion jos kuvaillaan naista, jonka rinnat roikkuu polvissa ja siinä... Mies kertoo ja miettii, että onko hänellä ikinä ollut tämmöisiä kiinteitä tytön rintoja, <fart> <tä> niin, niin tuota, tämmöinen voisi saada aikaan voimakkaitakin kannanottoja, luulisin. Kyllä. Mutta tuota, toisaalta meidän pitää ajatella sitä, että tässä kirjoitetaan naisen asemasta sodassa ja <tä> muutenkin nämä naiset on tässä kaltoin kohdeltu ja sodassa raiskataan naisia ja ei, ne nais ei se naisen asema sodassa ole missään määrin helpompi kuin miehenkään asema. Erilainen Se, kylläkin. Että tuota, sinänsä ihan ymmärrettävä tämä. Kyllä yes. sinällään jo. Että, siis vaikka siinä kerrotaan karmeita tarinoita, niin ei kerrota mitään sellaista, mitä ei ihan oikeasti olisi tapahtunut. Ei. Ja mistä ei ole hirveän paljon puhuttu varsinkaan neuvoston aikana. Totta. Että sikäli hyvä, että tämmöisiä asioita tuodaan esille. Totta. Ja tuota... Öö... Vaikka se välillä tuntuu, välillä alkoi jopa tökkiä jotenkin omille silmille se kertominen, se miesten kuvailu, mutta tuota, toisaalta sitten loppua kohti alkoi paljastua näissä naishenkilöissäkin semmoisia inhimillisiä piirteitä. Ja, ja, ja oikeastaan läpi kirjanhan esimerkiksi aalitessa alkoi paljastua tämmöisiä ei niin mairittelevia piirteitä ainakin tämmöisessä toiminnassa ja ajattelutavoissa. Tämä on ihan totta myös, että tota, Sofi tällä kyllä välttää sen e, liian julistavan otteen tai liian kärjekään kantaa ottavuuden, mihin helposti olisi ehkä tällaisessa aiheessa myös sorruttavissa. Totta. No, suuri osa suomalaisista tai no ehkä ei suurin osa, mutta kirjallisuuden harrastajista iso osa on tämän teoksen jo lukenut. Ö, jos joku ei ole, niin kelle sä suosittelisit tällaista kirjaa? Suosittelisin tätä historiasta kiinnostuneille, ne, jotka on kiinnostunut meidänkin lähihistoriasta ja meidän lähialueiden historiasta. Toisaalta teos on ihan luettava ja mielenkiintoinen sinänsä tuollaisena tarinanaankin. Entäs itse? No toi historia-elementti siinä on yksi hyvä, että tämä kertoo semmoista historiaa, sillä tavalla, mitä ei pysty lukemaan historian kirjoista. Ja se on mun mielestä tässä teoksessa tämä yksi iso arvo. Ja. Tietenkin muutenkin kuka hyvänsä, joka haluaa päteä piireissä, niin olisi hyvä lukea tämä teos, koska siitä saa varmaan pöytäkeskustelun aikaa. Todennäköisesti. Mutta siirrytään seuraavaksi kirjatärppi-osioon. Viime vuoden puhutuin kirja oli varmastikin tämä Sofi Oksasen puhdistus, mutta paljon muutakin mielenkiintoista ilmestyi. Ja mä tässä ensiksi voisin mainita sanasen Juha Seppälän teoksesta Paholaisen haarukka. Seppälähän on tämmöinen kirjailija, joka on tunnettu kirjallisuuspiireissä jo pitkään. Hänen uusia teoksiaan odotetaan aina. Hän julkaisee niitä melko harvakseltaan, mutta suuren yleisön mielenkiintoa tai Tietoisuutta hän ei ole vielä hirveästi tavoittanut, kunnes nyt viime vuonna sitten tämä paholaisen haarukka oli ehdottanut Finlandia-palkinnon saajaksi. Seppälän tyyliä voisi luonnehtia varmaan parhaimmin raskaaksi. Hänen kirjansa on mielenkiintoisia, ne on taiturimaista kielen käyttöä, mutta helppolukuisia ne ei ole. Että siinä täytyy todella lukijan pinnistellä, että saa sieltä sitten esiin sen pointin, että mitä Seppälä pyrkii milloinkin sanomaan. Hänen tavaramerkkinsä, mikä tässä teoksessakin näkyy, on tämmöinen hyvin negatiivinen kuva tulevaisuudesta ja nykyajasta samalla kertaa. Jos olette kirjallisuuden harrastajia ja haluatte vähän haasteellista luettavaa, niin Seppälä on silloin hyvä vaihtoehto, mutta hän ei ole semmoinen kirjailija ehkä, josta kannattaa aloittaa. Ja Matti, sulla oli oma kirjavinkki tähän paikkaan, myöskin viime vuoden teoksia. Joo, mulla on oikeastaan kans tuosta viime vuoden kirjoista valittuna tässä yksi. Jari Tervon Troikka, joka ei päässyt lopulta edes tähän Finlandia kahinaan kunnolla mukaan, vaan tipautettiin kylmästi pois kyydistä. Ja Troikkahan kuuluu tähän nyt tähän... Jari Tervon historiallisten romaanien sarjaan, jota edelsivät Myyrä ja Ohrana. Troikka kertoo tämmöisestä Mannerheimin salamurha-hankkeesta. Tässä liikutaan oikeastaan tuolta sisällissodan maisemista. Ja tämmöinen oikeastaan aikalailla lailla noudattelee tuota samaa kerrontatyyliä kuin nämä Tervon aiemmat nimenomaan ne historialliset romaanit, että tämä jonkun verran poikkeaa näistä, sanotaan, että jos on lukenut Tervolta vaikka jotain näitä vanhoja tuulikaappimaata tai Minun sukunin tarinaa, niin nämä on hieman erilaisia kirjoja. Mielestäni ihan mukava kirja, mutta esimerkiksi tuo Ohrana, aiempi Tervon teos, tai tätä edeltänyt Tervon teos, oli mielestäni jonkin verran viihteellisempi, jonkin verran nautillollisempi lukukokemus siinä, kun myyrä taas oli jo ehkä liikaakin itse tarkoituksellisen vaikea. Seuraavaksi ihan Tervo käsitteeksen hylkää tämän historia ja siirtyy käsittelemään mainos ihan väärin muista. Mutta Tervon ystäville voin suositella silleesti, että tuota, jos Tervosta tykkää, niin tykkää tästäkin, mutta jos ei ole Tervosta aiemmin tykännyt, niin epäilenpä, että tämä ei ole se kirja, jolla Tervon rakkaus syttyy. Se oli lyyristä. Se oli suorastaan. Mutta sen voi siis vielä tähdentää, että jos ei tykännyt myyrästä, niin on mahdollisuudet tykätä tästä. Ilman muuta. Myyrä on vaikea teos. Ja se on, se on mielestäni, mielestäni nimenomaan, että siitä on tahallaan tehty vaikea teos. Mutta tuota, kyllä troikka on jo huomattavan helpompi teos lukea. Näin. Olikohan tässä meidän tärkeimmät tältä kertaa? Kyllä, musta tuntuu, että tässä tuli käsiteltyä sen verran kirjallisuutta, että eiköhän tämä tälle kerralle riitä. Ja ilmeisesti tarkoitus meillä on myös jatkaa näitä lähetyksiä. Niin, no se, jos molemmat kuuntelijat on sattunut tykkäämään, niin mikä ettei. Ja nyt jos siellä on ne molemmat kuuntelijat paikalla ja haluaa... siis me kaksi. <laughs> niin, ja jos me kaksi haluamme nyt lähettää itsellemme sanasen, palautetta tai jotain, mitä nyt yleensä lähetellään. Ikkuhousuja niin, ja näin. Niin... Niin, niin, niitä voi lähettää osoitteeseen lukupuoli at ja siellä me pyritään ja sanotaan, että jos sieltä joku oikein herkullinen kommentti tulee paikalle, niin nämä voidaan se lukea tässä seuraavassa lähetyksessä. Kyllä, ehdottomasti näin. Miten tuota, Janne? Niin. Mulla tuli tänään töissä semmoinen ajatus meidän seuraavasta kirjasta. Kerrohan. Että voitaisiin käsitellä, nyt kun käsiteltiin, vaikka tietenkin tiedän sinunkin vastustavan ja itsekin vastustan tämmöistä jakoa korkeakirjallisuuden ja muun kirjallisuuden välille, niin tuota voitaisiin ehkä tämmöistä hieman kepeämpää, leikittelevämpää kirjallisuutta ottaa seuraavaksi käsittelyyn. Ja sopii. Tämä Susanna Sievisen, taan on ilmeisesti teos, mitäs? Olisit tästä mieltä? Kuulostaa erittäin typerältä ideaalta, eli käsitellään vaan. Ilman muuta käsittelemme tämän, ja ainakin tuossa kun kävin vähän seläille kirjaston sivuja, niin ainakin täällä Helsingin päässä näkyy olevan hyvin saatavilla. Että <tos> ei, ollut, <tos> <ja katsotaan. tos> ei ollut valtavasti varauksia tällä kirjalla, joten lupaammeko näin, että jos joku vielä kuuntelee tätä, niin seuraavana käsittelyssä sitten Susanna Sievisen kirja, jonka nimeä me muista. Tuota... Taitaa olla prinsessa ja jotakin. Priinistessaan ja jotakin on käsittelyssä. <laughs> Kyllä. Selvä. Lukupuoli kai kiittää tältä kerralta. Ja... Kyllä. Ja jatkakaahan kaikki luvun jatkamishommia. Nimenomaan. <laughs> Näkemiin. Näkemiin.